سما وخلى العمر يمضي ورا من سراما بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون زاهولا برب هذا الله جل وعلا Koga naš gospodar uputi, napravi put, zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, ne, neće mu naći nikoga kod će ga napravi putu putiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga, koji je zaslužan da bude obožavan osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam posljednje lahoposlanik poslan sa istinom. Naš uzvišeni Allah je kazao svojoj plemenitoj, plemenitoj knjizi o vjernici, Bojte se Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osinka kao Usivan. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i sakupio na ovom bareć mjestu da nastavimo govoriti o njegovim tabareke wa ta'ala lijepim, najljepšim menima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj knjizi i sunetu poslanika Muhammeda alihim salatu wa salamu večeras draga braćo i cijene sestre govorit ćemo o jednom veličanstvenom Allahom te bareke ve imenu jednom posebnom Allahom te bareke ve imenu jednom imenu sa mnogo mnogo značenja kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala prošli put smo govorili o imenu koje je jedinstveno i koje pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala a to je bilo ime el Ahad i ime I rekli smo da je Ehad sveobuhvatnije od imena El-Vahid, El-Vahid. Tako da ime El-Ehad, prošli put koji smo govorili, spominje se samo na jednom mjestu u Kur'anu. Spominje se samo na jednom mjestu u Kur'anu. Večeras, draga braća, govorit ćemo o imenu koje nakon imena Ehad dolazi, a to je ime Es-Samed. Esamed. Ovo ime draga braćo toliko znači mnogo značenja ima koja su pokušali na koja su pokušali ukazati naše učenjaci. I teško ga je opisati jednom riječju. Ali kada su pokušali na naš poslanski jezik da prevedu i da se kaže jednom riječju nemoguće, nego mora znači sa nekoliko riječi da se pojasniovo ime. Esamed bi se moglo kazati onaj koji je utočište svakom. Onaj koji je utočište svakom. Onaj kome se sve obraća. Onaj kome se sve obraća. Tako da danas u ovo večerašnje predavanje, uz ono predavanje od prošlih put, je odgovor svim ateistima. Odgovor je svim mnogo bošcima, odgovor je svim onima koji traže idole I nešto što će voljeti, što će obožavati, što, cije, što će cijeriti poštovati kao što vjernici poštuju, voli i cijeni Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Međutim, vjernici su opisani sa većom osobino od tih da oni koliko god mnogo i drugi vole svoje bogove koji su lažna božanstva, da vjernici više vole, više vole svoga gospodara Allaha te bareke wa ta'ala. Tako da nema... Čovjeka i nema situacije u kojoj zapadne, oteškoće, belaja i nedače, a da on u tom trenutku ne digne ruke i ne zamoli uzvišenog Allaha da ga izbavi iz te teške situacije. Pa čak i ateisti. Pa čak i ateisti. I mnogobožci mnogo i svi drugi se vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala u njim teškim, teškim situacijama, teškim trenutcima. Tako da, draga bračo, znači večeraš ime esamed, Allahovo subhanahu wa ta'ala veličanstveno ime kojim se on subhanahu wa ta'ala opisao samo na jednom mjestu u svojoj plemenitoj knjizi i to u suri koja je tako vrijedna, tako značajna, tako velika koja opisuje samo Allaha subhanahu wa ta'ala samo Allaha subhanahu wa ta'ala cijela sura, celokupna sura, svi ajati su opis milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala U njima nema ajeta o dunjaluku. U njima nema ajeta o prolazosti ovoga svijeta i ljepota mahireta. U njima je ljepota, savršenstvo našeg Allaha subhanahu wa ta'ala koji je samet, utočnište svakom kojom se svi vraćaju, od koga svi traže, koji je izlaz svima onima koji izlaz traže u teškim situacijama. Allah subhanahu wa ta'ala, ehad, es samet, Jedan jedini u svom biću savršenom znači zatu u savršenim svojstvima niko nije kao on Reisak misli i Shej Hele kako je došlo u suri Maryam 63. majtu da li znaš da neko stičan posto i poputa Allah kako kažu učenjaci ima značenje da li znaš da ima iko poputa Allah u njegovom savršenom zatu i savršenim svojstima Nema, niko ne postoji. Niko nije sličan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. I zato je on takav koji je opisan savršenim osobinama, jedini zaslužan da bude utočište svakom, da on bude cilj u tvojim dovama, u tvojim vapajima, u tvojim teškim situacijama, u svemu, znači tvom cijelokupnom životu, gdje goda se nađe šta god da, se, da te zadesi, on jedini ti može pomoći, on jedini daje izlaz, on jedini je zaslužan da od njega tražiš, da ga moliš, da ga dozivaš, da se na njega oslanjaš. Jer je on divan zaštitnik i nema zaštitnika mimo Allaha te bareke ve za vjernike. On je istinski zaštitnik i ko želi isti, isti, istinskog zaštitnika da ima, koji će biti na njegovoj strani, mora biti u njegovoj partiji, mora biti u Allahovoj stranci da bi Allah subhanahu wa ta'ala bio njegov zaštitnik. Jer Allah je obećao će biti zaštitnikome, vjernicima, mu'minima, istinski mu'minima, onima koji su ostvarili iman, koji su ostvarili suštinu imana, oni koji zaista vjeruju čvrsto i srcem i jezikom i to djelima potvrđuju u svakoj situaciji, bilo da su u ljepoti, bilo da su, znači, rahatluku, bilo da su u škoći, bilo da su u oskudici, u svim situacijama, on jedini je tvoj gospodar. I zato, draga braća, vidjećete koliko imam taberi i navodi mišljenja po pitanju lahovog lijepog imena Esamed, šta su kazali. Zaista, mnogo mišljenja. A rezimen svega toga, da je Ibnu Kessir, Rahmetullah, isto tako, taberani i Mabadavi i drugi kažu da sva ta značenja koja ćemo mi navesti, su istina i da dolikuju Allahu Tebareke ve Teala što znači da se nećemo ograničiti na jednom od toih značenja nego sva ta značenja koja ćemo spomenuti pripadaju Allahu Tebareke ve Teala u pojašnjenju ime da je samet jer to ime nema niko to niko znači ne posjede takvo ime niti može posjedovati da bude opisano ovim savršenim velikim imenom da je utočište svakom Da mu se svak obraća, da je zasužan da bude obožavan, da se njemu robuje, da se njemu pokorava, da njega prihvatiš kao vladara istinskog, kojeg voliš, cijeniš, poštuješ i sve njegove naredbe izvršavaš. Niko, draga braća, postoji da je opisan tim imenom, niti da zaslužuje da bude opisan tim imenom. A svak onaj koji bi sebi dozvolio da se opiše tim imenom, nijukom slučaju ne može nositi suštinu tog značenja. Nijukom slučaju. Suština značenja pripada Allahu, Allahu tebareke wa ta'ala. U jeziku smo raz, uh, kazali, da samede ilih ima značenje kasadehu. Da samede ilih ima značenje nešto usmjeriti prema nečemu, nešto da ti bude cilj, da se zaputiš i kreneš kad tome. Što automatski znači, Kada bi u šarijaskom znači značajem govorili da jedini naš cilj, Allah dželevala, u čemu, u svim našim ibadetima, sve ono što radi, sve ono što čini, sve što ti je zabranio, jedini cilj, jedini cilj, tim tvojim postupcima mora biti gospodar uzvišeni. Niko od stvorenja, ni od džina, ni od ljudi, ni od vidljivog, nevidljivog svijeta, nego jedini gospodar subhanahu wa ta'ala, ako hoćeš i ako čekuješ nagrad od njega, Ako ne očekuješ na žudi za nagradom, u svevišnjeg Allaha subhanahu wa ta'ala, koji ti je cilj kojem se obraćaš, od koga zašto tražiš Habibi, ti na sudnjem danu nećeš imati ništa, nećeš imati ništa. Zato na dunjalku čovjek se, pre, čovjek se vraća, analizira svoje stanje, svoju situaciju, šta očini, šta radi, šta je njegov cilj u životu, u njegovim postupcima, za čim žudi, šta tež, čemu teži. Ko je njegov, znači, stvoritelj kojim mi badete on čini? Ko je njegov stvoritelj? Danas kažu svi, Allah, naš gospodar, međutim, kada vidiš u njegov svakodnevni život, sima drugima se pokorava, a najmanje se pokorava svišnjem gospodaru te bareke vetala koji je Esamed, utočište točište svakome odnosno svakmu se mora pokoravati, svakom se mora obraćati i svat mora od njega jedinog gospodara Allaha Stvoritelja tražiti, ni od koga drugog. Zato imamo značenje u jeziku samet da ima značenje vladara, poglavara, vrhovnog poglavara kojem se svi pokoravaju, kojem se znači svi pokoravaju, gdje niko ne postupa Znači drugačije osim kako on traži. Znatane poglavice, u plemenima, poglavari, ne može liko ništa učiniti bez njihovog, znači bez njihove riječi, bez njihovog odobrijenja. Nema presuda, nema sudova osim u saglasnosti s njima. I tako danas mnogi od njih okreću glavu šarijatu, a daju prednost takvima koji daju sudove koji nisu u skladu sa sudovima Allah te bareke vetala najutim onaj koje se trebamo pokoriti koji vrhovnih sudija svih sudija koji je hakim hakem, hakim je allah te bareke gdje se njegovim odredbama moramo mi pokoriti i njegovim naredbama i se moramo pokor moramo uskladiti život prema ono što traži uzvišeni gospodar te bareke te bareke vetala Imamo značenje musmed, gdje kažu učenjaci da ima značenje onaj koji nema unutrašnjosti. Nema znači unutricu, niti šupljinu. I ovo ćemo vidjeti da isto tako će biti u šarijaskom značenju za samet. Nema unutricu i nema šupljinu. A vidjet zbog čega je važno ovo značenje. Upravo zbog kršćana. I svi drugi koji pripisuju Allaha, teba, koji ukazuju da je Isa, alaihissalatu wassalam, jedan od trojci, da je on Bog, da je Merijem Bog. Zbog čega će ovo biti važno? Biće važno zato što Allah subhanahu wa ta'ala kada negira njihovo ubjeđenje, njihovo znači odvratno ubjeđenje od koje je Allah želevala čisti i uzvišen što mu pripisuju da ima djete, da ima druga, da ima ortaka, da ima saučesnika, kao što je znači za Isa, Isusa po njihovom, kako kažu, Allah Đerlešanu ukazuje na posebnu stvar kojom su bili odlikovani i ko? I Merijem, i Isa, kao što su odlikovani i ostali, odnosno ostala lahva tebare kevetala stvorjenja. Zatim imamo značajne samdu. Što u arapskom jeziku znači nešto što je uzvišeno i neravno, uzvišeno i neravno, ovo je sve u jezičkom, u jezičkom značenju. <kuh> Kazali smo da se Allah va Tebara i Kvetala ime Es-Samed spomni samo na koliko mjesta? Na jednom mjestu u Kur'anu, znači samo na jednom mjestu u Kur'anu poput imena Al-Ahad, i vidjećemo što imam Kurtub i kazao zbog, zbog te činjenice, da u Suri, znači ihlas, odnosno kuluhu Allahu Ahad Se spomnije samo jedan put Allahu ime Ehad i Samed naše to ukazaje to što na kraju koboda kazate. <kuh> Značenje kada se odnosi na Allah te bareke vetala. Sada kažemo kako je rekao Ibn Đarir i navodi u svom tefsiru mnoga mišljenja učenjaka šta su kazali i kazale svoje rezime svega toga da sverno što ćemo navesti dolikuje je Allahu te bareke vetala da bude opisan odnos od ovo veličanstveno veliko ime Samet obuhvata sve. و احد ا الصمد و I vahdanijet i samdanijet, oba dvije stvari pripadaju Allahu subhanahu veteala. Vahdanijet da je samo on jedan, po svom zatu, po svom biću, po svojim savršenim osobinama, samdanijet da je on jedini taj koji je utočište svakom, svakom može pomoći, svimu se vraćaju, svi traže, svi tragaju, svi išću, svi traže pomoć vape vapi kod bareke te bareke veteala. I samo njemu pripada i vahdanijet i samdanijet i uluhijet kul u allahu ehad Allah ehad i samed tri stvari i uluhijet i vahdanijet i samdanijet Allahu džalle va'ala pripada prije, znači, prije svega prvo značenje gdje kaže da ima značenje onaj koji nema unutricu niti šupljinu i koji niti jede niti pije koji niti jede, niti pije. Allah je čist, uzvišen od ovih majkavih osobina. U prvim predavanjem smo govorili da je Allah wa opisan savršenim osobinama, da njemu nedolikuju osobine kojima su opisana stvorenja, a osobine kojima su opisana stvorenja su po pitanju stvorenja savršene osobine, ali kada se odnosi na Allaha wa su majkavost. Majka ovo su potpunosti on je subhanovatala čist visoko iza takve osobina kojima su opisao stvorenja. I ovo je mišljenje muđahida, Hasana i Krime koji su kazali onaj koji nema unutricu niti šupljinu. Znači, nema unutrice i nema, nema šupljine, a šabi Rahimahullah je dodao znači, na značenje koji niti jede, niti pije, znači niti jede, niti pije. I ovo je prvo mišljenje gdje vidimo učenjake mu koji su komentirali, komentirali Allahove Tebareke Vatala riječi, da su riječ, odnosno Allahovu Subhanahu Vatala, veliko veličanstveno ime Asambet, opisali ovim riječima. Zatim drugo značenje navodi onaj iz kojeg ne izlazi ništa. Ona iz kojeg ne izlazi ništa. I za ovo su kazali ikrime u drugom rivajetu, znači prvi rivajet ovaj koji smo naveli, drugi je da iz njega esamed ima značenje ne izlazi, ne izlazi ništa. Zatim značenje koje ikrime dodaje koji niti je rodio i rođen nije. Koji, znači nije rodio i rođen nije. Ništa ne izlazi iz Allaha te, te bareke ve te Allah. Zatim on je stalni, on je vječni, neprolazni, Allah te barekavete Allah. Nači es -samed koji je stalni, koji je vječni, koji je neprolazni, sve drugo prolazno je, sva stvorenja prolaze, nakon svih prolaznih stvari ostaje jedino gospodar te bareke te bareke v.t.a. I ovog su mišljenja kako je rekao Hasan Katade, nači su potvrdili ovo. I onda kažu, a ovo ćemo najbolje primijeti u suri i hlas zbog čega? Zato što ta sura govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovim savršenim osobinama, Ne govori ni u kom trenutku, ni u jednom trenutku o Dunjaluku znači prolaznosti Dunjalkove, nego savršenstvu, ne prolaznosti Allah Tebare Kevete Ala koju se treba i mora obožavati, koji je jedan jedini i koji je isto tako samet utočište svima onima koji traže i tragaju za istinom, oni koji traže i vape za pomoći, oni koji su teškim situacijama jedini koji će im pomoći, jedini koji ustavaju pomoć. Niko drugi, draga braćo, iako ti neko od stvorenja pritekne u pomoć, znaj, Da je počinjen Allahovom emru, da ga je Allah subhanahu wa ta'la poslao da ti pomogne. I sve se vraća na Allah subhanahu wa ta'la. Ti, tvoj metak, sve što ti posjediješ je mulk Allaha, vlasništvo Allaha, zato je malik, melik, melik koji posjedije sve. I sve o njegove vlasti, koliko god da misliš da imaš nešto, nije to tvoje, to je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi kranjevi, svi vladari sve što posjeduju sve se vraća na Allaha. Kada ti neko dadne, dao ti je iz Allahovog imetka, iz Allahovi riznica koji Allah subhanahu wa ta'ala spustio. Tako da vidite, znači sve ovo se vraća na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ezzađaji rahimahullah je kazao, znači e, Imam e, Ibn Džarir navodi srdeće mišljenja, to je, onaj kome se utiču i obraćaju sva stvorenja. Znači traže zašto od njega te bare Kebetala i njemu se svi obraćaju i ovo je mišljenje za džadžija Rahmetullah Ileih koji kaže gospodar koji predstavlja Jedino utočište kome se obraća, kojem se obraća, jedino utočište kojem se moš obrati, jedino utočište kojem se stvorenja obraća i ne postoji neko drugi. Nema braću draga, ni Turbeta, ni Tijevlija, nema Kraljeva, nema Kraljevića, nema vladara, nema nikog. Allah je jedan jedini. Kada se uništi, kada se prođe, kada nestane Dunjaluk i sve što je na njemu, kada nestane u Meleci, Na Najodabranji Allaho te barek koja bića koja ne pokodnost ne čini ni u kontenutku. Allah smota i nebesa i zemlju i ostaje samo On. Limenil mulkul jeum. Gdje svi kome danas vas pripada? Neće biti ni tohovnika, ni silnika, nikoga drugog. Jedinov Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Lillahi luvahidil qahar. Jednom jedinom, Allahu subhanahu wa ta'la, koji je pokoritelj svega, to će Allah želeva na sudnjem danu da kaže. Šta to ukazuje? Šta nam dokazuje? Da je on jedini zasužan da bude ti isti, taj gospodar na Dunjaluku, koji je moćan sve uništiti, samo njega, traga, samo njega traži, samo njega iši, samo na njega se osanjaj, samo njega obožavaj, samo njemu robuj, samo njega voli onom, znači, ljubavlju koja je poniznost, koja je pokornost, koja je obožavanje i niko drugi nije zasužan da bude voljen, da bude znači obožavan osim malate bare Rekevetala ovim svojstima. Ebu Beiderah i Muhulah je kazao za Allahu Samet da je Allah želevala utočište svakom pa kaže Allah koji predstavlja jedino utočište koji je iznad svega. I mi smo kazali puno puta da je Allah subhanahu ta'la iznad stvorenja, da se ne miješa sa stvorenjima, da je daleko od njih, da nema nikakvog doticaja sa stvorenjima. Ali u isto vrijeme je opisan osobinom kojom prisutnosti, da je u stvorenja, osobinom bliskosti, da je blizu stvorenja svojim svojstvima, znači svojom moći, svojom snagom, svojim vidom, svojim sluhom. Allah želevala, ništa mu ne promiče. Tu je blizu, odaziva se od ovih nevoljnika, samo kaže Allah, o Allahu, o gospodaru za tražnje, Allah subhanahu wa ta'ala čuje. Jer kaže poslanik sallahu alihi veseleme, vi ne dozivate niti gluhog, niti odsutnog, on je sama gdje god vi da ste. Znači, ko je? Allah subhanahu wa ta'ala je ustvorenja svojim, znači, savršenim sluhom svojim savršenim znanjem, za za stvorenje ništa mu ne probit će, a svojim uzvišenim, savršenim, veličanstvenim bićom zlatom je iznad stvorenja, iznad Arša koje je najobsvežniji, najsveobuhvatniji, najveće Allaho te bareke veteala stvorenje, iznad kojeg je samo Allah, samo Allah te bareke veteala. Tatabi Rahmetullah Alihi je kazao, onaj koji predstavlja jedino utočište, kome se obraća da bi zadovoljili svoje potrebe, znači on jedini je utočište kojem se obraćamo, od koga tražimo da bi mi zadovoljili naše potrebe koje imamo kod Allaha te barek v.t. Znači koliko habibi stvari imaš koje ti priželjkuješ, koje očekuješ, koje tražiš, koje tragaš, ko će ti ih dati, kome će se obrati? Allah s.w.t. Zato se Allah s.w.t. moli Traži se rješenje za svaki tvoj konc, sve što imaš neku namjeru, da učiniš, da uradiš, imaš dva rekata da klanjaš. Da tražiš od Allah, Allahu, dragi, a to, ako je to hajf za mene, daj mi, ako to šerod zamene o strani, otkloni od mene. Jer je Allah dželevala taj koji zna šta je za tebe, hajf šta nije. A tvoj, da se poniziš, da padneš na sežnu, da zamoliš, da zatražiš od tog savršenog gospodara Tebara Iqbala, koji sve super poznaje, sve najbolje poznaje i u najmanje tančine Tako da on zna, a ti ako budeš tražio istinu, on će ti nadahnuti tu istinu. Da će ti ukazati, će ti vidjeti šta je istina, a šta je, a šta je zavluda. Da li je dobro, da li je loše za tebe. Šešankviti, rahmetu lalih, u svom tefsiru kaže za riječi Allahu samet, nakon što je naveo nišenja jezičara, onih koji poznaju <gled> arapski jezik i znači arapskom jeziku, kaže, kada svatiš i naučiš ovo, Kada shvatiš i naučiš ovo, odnosno znaj da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini gospodar kojem se jedino vraćamo u svim našim teškoćama, u svim našim belajima, u cijelom, cijelokupnom našem životu. Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala, onaj koji je uzvišen i čist o svih majkavosti, o svih osobina majkavosti, a posebno od onih osobina stvorenja poput, znači jela i pića niti jede niti niti pije i neka je slavljen i uzvišen i visoko iz iznad svih znači ti takvi loši osobina majkevi osobina Allah subhanahu wa ta'ala Boglate znači kakvo koliko, koliko ovo je samo jedan dio koji smo ovdje pokušali prenijeti od naših učinjaka što su kazali za veličanstveno ime Es-Samad kojeg Allah te barekuta posjeduje kojim se je opisao Šta su plodovi? Plodovi su, draga brat, što spoznaje ovoga velikog veličanstvenog imena, prije svega sve navedeno, što smo kazali, što su učinjaci kazali, kada, kada su uh, pokušali da pojasni Allahu Tebarek i Vatala uh, ime Esamed, da sve to se zaista odnosi na Laha Subhaneu Vatala, se to dolikuje Laha Subhaneu Vatala da svim ovim, osobinama bude Allah subhanahu wa ta'la opisan. Što znači kako smo kazali da ovog je mišljenja Ibn Kesir kada je pojašnjavao, kada je navodio znači u komentaru sure ihlaz kul huvallahu ehad zatim smo kazali, taberani isto tako u svojom dijelu sunne je ovo potvrdio ima begavi i ostali znači mu feseri su kazali da sve što je rečeno Sve što je kazano o značenju imenu Es-Samed, da zaista to pripada Allahu subhanu Wa Ta'ala i da se može pisati svim tim osobinama značenja tog velikog Allahovog imena. Ibn Abbas radi Allahanuhu, znači ovdje pojasnjava Es-Samed nakon što Ibn Kesir pojasnio riječi Ehad, pa kaže za kulhu Allahu Ehad Ibn Kesir, pa posle toga navodi mišljenje Ibn Abasa. Znači, on je jedan i jedini, koji nema sebrana koji nema nikakvog sudruga, niti pomoćnika, nikakvog sudruga, nikakvog pomoćnika. Allah Subhane Otala je jedan jedini koji se obožava kog se oslanjaš, koga tražiš, koga voliš, koga cijeniš. Nema sudruga da pored njega drugima i bade te prinosiš i činiš. Nema, znači, saučesnika u stvaranju svega toga. On jedini je stvoritelj. Haliku Kuliše, on je stvoritelj svega, svega što postoji, jedini Allah Tebareke, Tebareke o Teala. Zatim kaže kaže kome niko sličan nije, leji se kje misli Hišej, nema sličnosti, nema poisto vječivanja, nemate msila, nemate špiha, nemate tijifa, znači nema poisto kažemo, neko stvorenje, neko obožanstvo neozumila je poput Allahe te bareke, u potpunosti. Način to je zabranjeno. Ne postoji neko slično Allahu subhanahu wa taala. Nema te špiha, nema da kažeš e neke osobine su poput Allaha subhanahu wa taala, ili Allahu te barek taala su neke osobine poput neke osobina stvorenja. I nema te kifa, nema ulaska u to kako čini njegovi subhanahu wa taala osobina. Kada se opiše da ima ruku, on ima ruku te barek ve taala verichelznu veličanstvenu, kojoj ništa nema slično i koja ničemu ne sliči. samo Allah žele Allah zna tu ruku, samo Allah zna svojstvo te ruke, zna kakvoću te ruke, a mi draga braćo kažemo, Allah se opisao da ima ruku i mi je potvrđujemo, ne znamo kakva je ruka, ali čvrsto vjerujemo da kakvoća te ruke postoji, čvrsto vjerujemo da kakvoća te ruke postoji, zato su ove stvari jako znači, bitne, da svaki pojedinac muslima koji se pokorava i voli svoga stvoritelja koji opisa savršenim osobinama zato učenjaci kažu po putim ute mira rahmetullahi alej onaj koji je opisa svoj son govora znači svoj son govori taj govorio da nije prestao govoriti kao naš gospodar tebareke veta ala znači i da će govoriti i na suđen danu kada hoće on govori kada neće, hoće on ne oni govori je bolji i savršeniji od onoga koji ne govori a oni koji hoće da reagiraju da o, da o, kažu da Allah dželelavala ne posjedje savršene osobine popu džehmija ali mu'tazilisti i slični oni koji te vile određene osobine određene osobine opet da znači, što potvrđuje na svojstven način kažu da Allah dželelavala nije opisan osobinama znači, subhana Subhanallah Allahu Đelevala ostranjuju ostranju osobine kojima se on Subhanahu wa ta'ala opisao i nema u Kur'anu Kur'anskog ajeta, gotovo naga niješ naći, a da Allah Subhanahu wa ta'ala u njemu ne jedno veličanstveno ime ili savršenu osobinu koja pro, proizilazi iz tog imena ili znači da spominje dva imena, tri imena, nekada znači kažemo da Allah Đelevala na početku opisuje sa ajeta, zatim u sredin, zatim na kraju. puro znači Allah Subhanahu wa ta'ala koristi opis Opis svog veličanstvenog zahata i bića. I onda dođu sredbenici, zablude, i novotarije. I svega toga znači da kažu Allah nema, ala ne posjeduje, Allah nije to htio da kaže. To su riječi koje mi ne znamo, prepuštamo značenje Allahu subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu... Učili smo Kur'an, ujavljamo Kur'an na arapskom jasnom jeziku. Da biste ga razumijeli, da biste promislili i razmislili. Pa kako onda postoji u Kur'anu riječi koje su znači u značenju, niko drugi ne zna osim Allah, prepuštamo značenje. A posebno da kažeš za ono što se najviše spomnije u Kur'anu. Najviše. Allah dželala, se najviše spomnije u Kur'anu. Allah se najviše opisuje u Kur'anu, svega drugo. I onda kaže što znači nikoli drugi ne zna osim Allah. To ćemo zati tek kad sudnijem dano, to ćemo znati tek kad uđe Božeštela mislije o tim i kaze o tim. Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an da bude potok, putokaz i uputa čovječanstvu tako se ne smije ostavljati, tako se ne smije snijeti zabuda ovi koji negiraju Allah subhanahu wa ta'ala savršena lijepa imena i svojstva Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas rahmetullah Ali, znači navodi Ibn Qesir, nakon svojih riječi u pojašćenju El ahad za Es-Samed kaže Allah i utočište svakom znači da kod njega utočište traže sva stvorenja. Kod njega, utočnište traže sva stvorenja, da od njega mole i traže ono što im je potrebno. Potrebe svoje havajđe, sve slične stvare koje ima ne nemoj tražiti od nekoga, ne misliš da ima, Allah mu dao. On je stvorenje poput tebe, traže od stvoritelja stvorenja, traži od onoga koji je njemu dao, da ih tebi dadni. A ne od onoga koji ima da tebi dadni, nego Allah subhanata koji posljeduje sve, koji je dao svima, pogledajte, znači, riznice, koji su neizmjene, ne možeš niš pobrojati koliko stvarenja posljedio svega onoga što im Allah subhanahu ta'ala podario. Allah svima podario potraži traži Allahov robe od Allaha subhanahu wa ta'ala da i tebi dane kao što je dao kao što je dao i drugima. Zatim kaže On isto to potvrđuju i kažu da je on njihov gospodar Tebare Kvetala koji nema unutrice, znači Ibn Abbas govori za same da, da nema unutrice, da ne jede, ne pije i da je vječan za razliku od svojih stvorenja i da je vječan za razliku svojih stvorenja. I sve je tačno, i sve je tačno jer su to svojstva uzvišenog, uzvišenog nam gospodara i ovo su riječi u komentaru Ibn Kesira, Rahmetullah i Ali. I sve je tačno. Nema unutrice, niti jede, niti pije, Allah subhanahu wa ta'ala, utočište svakom, svaki onaj potrebu, traži od njega, njemu se vraća, od njega traži, njemu dovi, nema evlija u kaburojima, daj mi, podari mi učini mi, nema poslanika alaih sallatu sana nakon smrti da mu odeš kaže poslan, daj mi to, učini mi to ne može se tražiti od mrtvi koji se vratili Allah subhanahu wa ta'la tražili se od haj, el haj, el kajum živog i vječnog neprolaznog stanoga Allah subhanahu wa ta'la ta koji je el awal, el ahir el zahir, koji je znači taj koji je uvijek bio prvi nije ništa prije njega bilo koji je za i posljednji, ako njega nema ništa, koji je zahir fere se fevkahuše kako Kale i slatvo je za kojeg nema niko, koji za svi stvorenja, koji je lbatin, koji ispod način, koji je nevidljivi za golo oko nas, svi, ali on u isto vrijeme sve vidi, sve vidi, I ništa mu skriveno nije. Od takvog gospodana se traži, koji ne umide, koji je prolazan, koji je vječan, a ne traži se od stvorenja. Stvorenje koje je živo ne može ti pomoći, kako će ti pomoći nogo je mrtvo? Sebi ne može, učini šta god hoćeš, postavi upored kabura šta god hoćeš. petardu. Da li je može odkloniti? Baci u bombu, baci bilo šta, a kako će od od tebe nedaću koju ti imaš, koja te tišti, koja te muči? Znači, zdrav razum ne može to prihvatiti. Osi bolesno srce koje je prepuno šeitanski vesvesa, koje je prepuno šeitanski vesvesa i vesvesa oni koji slede šeitane pa ukazuju da zaista mrtvi mogu nešto učiniti. Ne mogu Habibi, el Samed može učiniti, el Ehad može učiniti. الواحد مواجه اوچنطي القهار مواجه اوچنطي El Aziz, El Djebar, El Mutekebir, jedini, jedini, draga braćo, koji može pomoći, koji može ostraniti nevolju, koji se može odazvati i niko pored njega, niko pored njega. Zato se on moli, zato se on obožava, zato, š, zato se on cijeni, zato se on veliča i slavi, kako ćeš obožavati gospodana da ga ne slaviš, da tvoj jezik nije svjež, od slavljenja Allaha subhanahu wa ta'ala, od išitavanja Kur'ana, od gledanja, U svetu kigo harfove alah te bareke vetala, njegov govor koji objavio stvorenjima do sudnjeg dana. Kako onda možeš govoriti da ga obožavaš, a sve si to po strani ostavio, zapostavio i učenje i i slično. I kažeš ja volim ja Boga. Koga vodiš, koga obožavaš, koga cijeniš? Koga veličavaš kad je majka i otac i sva druga stvorenja više na jeziku, više u tvom spominjanju od onoga Vahidul Qahar, jednog jedignog istinskog pokoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi su ti poslovi, sve su ti obavezni na tvom jeziku, svako Gdje se brate, gdje si, jara nešto ima, kako si, šta ćemo, gdje ćemo, kućemo, kakva, gdje ćemo iza, šta ćemo piti, kakve kolače, samo to pričam. Gdje je Deva alhamdulillah, Allahu ekber, la ilaha illallah. Gdje su te rečence, rečenice, koje su veličanstvene, rečenice koje su najveće, rečenice za koji nema drugih rečenica su značajnije, veće i vrijednije kod našeg stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala. Tu je lijek za dušu, tu je lijek ako želiš da ima smira u životu, ako hoćeš da budeš smiren, ako hoćeš da budeš upućen, ako hoćeš da budeš zaista pravi mu'min vjernik, Tu se pokazuje Habibi tvoje stanje. Jesi li mu'min ili nisi mu'min? Pore svih obaveza, Allah se veliča, Allah se slavi. Obaveza namaza jeste Habibi da budete skrušeni u namazu. Ponizan te barek ta'ala. Da si uspjeren samo Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Da samo njega tražiš. Da si svjestan pred koga si stao. I da će sutra stati kada će biti tegoban i težak dan. I za nebesa i za zemlju. Dijete kada će osjeti koje je dijete bez grijeha. Majka koja će plod pobaciti tog dana, će tako strašan dan biti, kada će svi ustati i stati pred Allaha subhanovetala, više nema lijevo desno, naprijed, nazad, hoću, neću, Mogu. tada ćeš biti uposlen velikim strahom. Ne znaš gdje si, ne znaš ko si, ne znaš gdje ćeš, nemaš pojma. Tog dana strahuju virovjesnici, od tog dana strahuju evlije, od tog dana strahuju iskreni Allahovite barekvetala, iskreni Allahovite barekvetala, e, vjernici koji vjeruju u njega subhanu wa ta'ala. Poslanik Alesi s.a.s. Ales, ales, kaže kada čovjek koji bi od dana rođenja, od dana rođenja koji bi bio na sežni, kada ga majka rodi pa pade na sežnu, do javeskog dana, do svoje smrti bi bio na toj sežni, pa bude proživljen. I kada ugoda strahote na sunnjem danu, takav čovjek će se pobojati i poželiti, kaže poslanik, da se vrati da učini još koje dobro djelo šta će biti sa stvorenjima poput nas, sličnih nama, koliko će se oni plašiti? Habibi, nema, ništa više, trgovini, prijatelja, prijateljica, braće, amiđića, amiđa, niko ni za kog ne zna, otac za, za sina, sin za otca, majka za dijete, dijete za majku. Svi će bježati jedni od drugi. uspjeć koji bude slavio, koji bude veličao, koji bude obožavao, koji bude vrednova ono što Allah subhanahu wa ta'la vrednije, što Allah smatra da je veliko veličanstveno, je i osmatra da je veliko veličanstveno, sve ostalo je prolaznost, fan, sve što je na njemu je prolazno Habibi, to ti jesu ukazuje, da jebka već hurabik, da ostaje samo lica Allaha Subhanahu Tala, tvoga gospodara, sve je prolazno, lice tvoga gospodara, njegovo veličanstveno, veličanstveno biće, osobine savršenstva ostaju, sve mimo njega je prolazno, sve mimo njega će smrt okustiti. Zato traži utočište, vrati se onome koji, koji je utočište svakome, koji svaku dovu čuje, koji svaki vapačuje, svaki istikvar, svaku teubu i koji se rodije teubi svojih robova. Požuri, vrati se, pokaj se. Koliko god da misliš da si dobar nisi, dobar treba se pokajati. Kada učiniš tebu pa misliš nema više teube, alhamda sad sam iskren, učeni kažu ta teuba traži još jednu teubu, iskrenu na tu teubu. Zbog čega jer sveć se onaj, pomislio za se nekoj nešto. Da je Allah primio tvoju iskrenost. Kako ćeš znati da ti je Allah primio iskrenost? Kako zna da si iskren? vratišaj se uvijek smatra da nisi, uvijek smatra da nisi izvršeno što trebaš izvršiti. Popravljaj se, analiziraj se, i ne moe se smatrati da si nekoji nešto, veš si običara Allahov te bareke, te bareke vetala rob. Plese ke mislihi hi i odi znači za čukranskoj sure Al-Ikhlas. Dolazi je tri važne stvari. Uluhijet te bareke veteala, njegov ahdanijet i njegov samdanijet. Da Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini gospodar uzvišeni koji zasuža da mu robuješ i badeći niš. Da je on jedan jedini po svojom veličanstvenom i svojim savršenim osobinama. Da ne postoje neko koji sliča njemu, koji sliča njemu ni po zlatu, biću niti po njegovim savršenim osobinama i da je on jedini jedini od samdanijeta koji je utočište u svemu znači svim našim potreba svim našim belajima i ne daćemo svemu onome što nas tišti što smatramo da vam treba neko da olakša da rastereti on i jediniti to može i rasteretiti olakšati i ostraniti te gobe i ostranite te gobe ostraniti ne daće belaje i sve ali Habibi kada budeš porizan, kada budeš krušen, kada budeš iskren, kada iskreno samo tražiš odnika, ne da ga tražiš dvije minute iskreno, a dvacijet i sata si neiskren u svom ponašanju. U svim situacijama, u svim trenucima da si svjestan Allaha Submanova tala, njegove veličine, njegove moći, njegove snage i svega toga, i njegovog prava kod tebe, a njegovog prava kod tebe da ga obožavaš i da mu nikog ravnog ne smatraš. Jedini koji je to zaslužan je Allah subhanahu wa ta'ala, niko drugi, jedini naš gospodar te bareke ve A to kada ostvariš svojom srcu, naćeš ga da je Allah subhanahu na tvojoj strani, da te pomaže, vidjet ćeš, ti jasno. Imaju čuda, imaju kerameti koje Allah subhanahu wa ta'ala daje svojim vrijama. A te evlije se ne prse, ne izlaze gore, ja vidio sam ovo, učilo mi se ono, dalo mi se ono, dalo mi se ono. Ne, nego je on zadovoljan, priklivao drugi i ostavlja to da između njega i njegovog stvoritelja Laha te Kevete Alam. ala pa ćeš da je smiren, da je skrušen, da je normalan, da je normalan. Danas smo, draga broća, znači puno situacije nenormali. Nenormalo se ponašamo. Jedan te gune ti večerom skačeš, gdje je to normalno? ne nije normalno ponašanje vjernika. To je nenormalo ponašanje. Jedan te uvijediti i umrati šest puta gore. Jedan te pokrade pa kaže ja ću ga pokrasti, jedan ti učini je zirke, ja ću njemu ziru učiniti, jedan ti učini nepravdu, ti njemu uznatiš dnes puta gorom nepravdom. Sve na normalni postupci koji nisu u skladu šarijata, nisu u skladu, nisu u skladu znači jednog ponašanja vijedi. Jedan te spominja u nekom mjestu, ti odeš na 50 mjesta, drugih spominješ njega, po što uopšte nima kod sebe. I to je naša svakodnevca. Ali to treba popraviti, to treba da čovjek vraća, da analizira, gleda šta je, da se priprema za taj dan, draga, vraća, taj dan koji je težak i tegoba za čovjeka koji će od seždi, da je na seždi bio dana rođenja do smrti, bit će mu težak dan. Biće strašan dan za njega. Šta će biti za osobu koja vrlo malo ibadeti, koja samo farze pokušava da ispunjava, nema suneta, niti ima sunete prije, O, prije farza, niti nakon farza. Nije Allah naredio. Nije Allah naredio. Pa što je poslanik A.s. klanjao? Nije Allah naredio. Al ti je dao mogućnost da se njemu približiš, da mu se umiliš, da budeš blizak, da budeš na posljednim da ređama, da ne budeš od onih koji su uzalim onih nefsi, koji su nepravdučinili sebi, koji nepravdučinije sebi, da budeš mu tekija, bogobojazan, a mu tekija bogobojazan, jedan koji hi, žuri, da učini sve što je poslanik Salomahu Aljihvi sada većinio i od malog i od velikog, i od malog i velikog, ali da ne ulca govori ja ovo, ja ono, ja Rekao da to bude samo iskreno, radi Allaha te bareke, te bareke ba te Allah. Zatim, pojašnjenje svih onih mišljenja koje smo naveli i koje je Ibn Đerir Rahmetullah Alih naveo s dokazima iz Kur'ana, prije svega onaj koji nema unutricu niti šupljinu, niti jede, niti pije. Ovo draga bratiša Allah subhanahu wa ta'ala ukazio u Kur'anu pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Zar da nekog pored Allaha subhanahu wa ta'ala uzije za zaštitnika Koji je to Allah? Pored kojeg niješ uzijet nekog drugog za zaštitnika osim njega? Ard, koji je stvorio i nebesa i zemlju Habibi, zamiste nebesa i zemlju Nije ovo nebo što ti vidiš oblako i nose kišu Nebesa, sedam nebesa i sedam zemanja, Habibija. Sve to gospodar, uzvišen i stvoritelj stvorio. I to je taj zaštitnik, pa zar pored njega da uzme nekoga drugog za zaštitnika? Pa odma se opisuje Allah subhanahu wa ta'ala da je ne on stvoritelj nečega što je najveće. Kosmos, sve što je u kosmosu. Pogledajte zvijezde, deset zvijezda kolike su. Planete, pogledajte sunce i mjesec. Gospodar Allah Subhanahu wa ta'ala stvoritelj svega toga. I taj gospodar koji je sve to stvorio je tvoj istinski zaštnik. Palađeš vam kaže يُطْعِمُ يُطْعَمُ. I on je taj koji vas hrani, koji druge hrani, koji o drugim brine. A on se ne hrani, on ne jede, on nije potreban toga, neja potrebe za tim. On je veličanstven, uzvišen od ti majkevi osobina, ali on taj koji nas hrani koji sva stvorenja i stvorenja nebesa, i stvorenja zemlje, sve sve Allah subhanahu wa ta'ala hrani o tome se Allah subhanahu wa ta'ala brinje Kul inni umirtu en akuna evvele men eslem jeci meni je naređena da budem prvi koji će se pokoriti Allah subhanahu wa ta'ala, prvi A od koji čuju ove riječi budu drugi nakon poslanika Alisa atue selam koji se pokoravaju njemu uzvišenom. Pogledajte za završetak Kur'anskog djelaš Djelalšan kaže: "Farate kunan minal mushrikeen." Inema i u kom slučaju da budeš od oni koji Allahu subhanahu wa taala druge rani smatraju, koji činjava subhanahu wa taala širk, koji mu pripisuju drugi, nemoj biti takvi. nego gožavaj, cijeni ga da ga i poštuj jer je on u zaista jedini koji je zasužan, jer je fatir i samavati u ordu. Stvorite njebesa i zemlje. Kad se kaže stvorite njebesa i zemlje, drugi ajeti kaže ama fihin hin, ili ono hadis koji smo citirali ama fi i ono što je u njima, i ono što je u nebesima, ono što je u zemlji, svega toga je Allah subhanahu ta'ala stvoritelj. Stvorite svega, znači, mimo njega subhanahu wa ta'ala. Zati Allah Jeroshanu kaže u suri za Arijat, u 56. do 58. ajta kojeg svi mi volimo citirati, puno citiramo puta, a moramo razmišljati o tome šta citiramo, šta govorimo, šta učimo, što izgovaramo. Allah Subhanahu ta'la kaže Nisam džinani ljude stvari osim da mi bade čine, osim da me obožavaju, jer smo ga upoznali, jer smo ga spoznali. Allah stvorite nebesa i zemlje, svega što je. Vas, ljudi, sve što vam je dao, sve od Allaha subhanahu wa ta'ala, on je taj koji je onda zasužen, bude obožavan da mu robuješ. Nema direktora, nema vođa, nema ovih, nema oni. Allah kad kaže namaz, namaz, Allah kad kaže ibadet, ibadet, sve drugo ide po strani. Pa ako se te druge stvari mogu usknati sa ovim, alhamdul, ako se ne mogu, sve druge se stvari ostavljaju, a drži se čvrsto onoga što ti Allah tebārek eva ta'ala naredio. Razumijete? Nije više pitanja šta da radim, ovaj mi naređi ono, ovaj mi naređi ono, ovo se kosi sa šarijetom, kako? Allah tvoj gospodar, Allah ti naredio, gledaš te Allah naredio, ne gledaš neko drugo šta te naređuje, a to se kosi. Nema pokornosti stvorenju, nepokornosti stvoritelju. To je jasno pravilo što ti Allah naredi to, prihvataš i to je glavna stvar. Ali ako učinjaci kažu tu stvar možeš svati na jedan određen način, onda gledaš da shvatiš na određen način. Ali ako nema tu nekog razilaženja, nema priče, a neko traži nešto drugo, nema na poslu namaza, nego kući spajaj. Kakav je to posao? Posao i tvoj ciloko, cil, svakodnevni život I okriče 5 puta da klanjaš, 5 dnevni namaza, stvoritelju jedinom koji je el ehag el samed lemjelid velemjuled niti je rođen, niti je rodio, jedini koji je zaslužen da bude obožavan, ti 5 puta dnevno u toku tvoga, znači svakodennog života, što se može usklati s tim el što se ne može, to ostavljaš pokorava se lahu subhanahu wa ta'ala, Prije svega ovdje razgovaraj s onim koji ti to zabranjuje. Ukažem na svoga gospodara, pozovi ga svome gospodaru Allahu Tebare Kvetala na najljepši način. Ako odbije i dalje ostane u straha, bivije više tu nema što tražite. Zatim Allah Zuzan kaže, ma uridu minhumi rizkim, wa ma uridu ej yud imun. Od njih ne tražim risk, od njih ne tražim opskrbu, niti tražim od njih da me hrani. Allah to ne traži. Ali naredio šta? Nisam istvorio. Osim da mi robuju i džine i ljude, oni ne tražim niti bilo kakav iz riska, niti da me hrani. Zbog čega Allah žel šao ukazuje da je on izvor toga. Inna vlajhu ar rezaku zulkuvat il metin. Allah želevala jedini izbor riska obskrbeni. On je obskrbitelj, ar rezak. Zulkuvat, moćni, jaki i snaži metin. Koji je Allah želevala. Moćni snažni obskrbitelj koji će to obskrbiti, koji se brine o tebi, koji ti daje, koji te hrani, ti njega ne hraniš niti on traži o tebe to. Ali on tebe traži da mu pokojno činiš, da mu i bade činiš. To je tvoj gospodar Allah, te te bareke ve Zatim Allah Čelešanu ukazuje. Znači Allah Čelevala je čist od osobine koje? Da jede i da pije. Niti jede, niti pije. Zatim ukazuje kršćanima, na njihovu zabrodu, popitaju Isaha Anih, Salatu Veseram i njegove majke Merjeme za koju su kazali, za koji su kazali, znači da je on i ona da su dva boga, da su bogovi pored Allaha Tebarekeve Teala. Pa Allah Subhanahu wa ta'ala im ukazuje na majkavost koju su oni imali, a koju Allah Subhanahu wa ta'ala nema jer njemu pripada savršenstvo. Pa kažela Subhanahu Wa Ta'ala Mel Mesihu ibn Mirjama illa resurum kad khalet Mesih Isa, sin Mirjamin ništa drugo nije osim vjerovjesnik poput drugih vjerovjesnika koji su prošli. Kad khalet min qablihi rusul v ummuhu siddiqa a njegova majka je siddiqa, njegova majka je kakva majka? Majka koja istinu govorila koja je istinu govorila i koja bila prva koja je pojerovala istinu. A koju istinu? U Isavu istinu. Da je on poslanik od Allaha Tebareke wa ta'ala. Kada je progovorio. Zato je ona sidika. Posebna. Zatim kaže Allah Jilusha'u nastavku ajeta Kana je kulani ta'am I njih dvoje su ti koji su jeli hranu. Koji su jeli hranu. pogodajte Ni dvoje koji su jeli hrane. I u kaže Rahmetullah Allah subhanahu wa ta'la ovdje ukazuje kršćanima koji shvataju da je Isa sin Boži, odnosno da je On Bog, ili da je Bog Marijema, ukazuje da su ni dvoje jeli hranu, što automatski ukazuje na što? Da je ta hrana voljena izaći iz njih. Allah subhanahu wa ta'la čisto toga. Ma te potrebu. Kada jedeš hranu, gdje imaš potrebu? Otići na mjesto. Kako mjesto? Je se Allah ne spominje. Ti je zabranjeno se Allah spominje. I Oni opisuju da to bogovi koji to radili. Rekala subhanahu wa taala uzvišena pa kaže Allah subhanahu wa taala unzur kayfa nubayinu lahum alayat thumma unzur an yaftakun. A ti dobro pogadaj kako te mi pojašnjavamo ove ajete. Zatim dobro pogadaj kuda se oni okreću nakon svega toga. Kaže Brukesir, nakon ove veličanstvene upute, pojašnjenja, koje je došlo od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, pogledaj kus oni okreću od svega to kod nisu čuli da je Isara Israatova sramio hranu, da je Isar išao u WC, da to priluči Bogu. Da to priluči znači, Bogu da bude opisan takim osobinama. Nikada, draga braće, da vidite veličanstvo ove vjere, savršenstvo ove vjere koja od Allaha subhanahu wa ta'ala došla i opisala Allah na veličanstven i savršen način da urobuješ i obožavaš takvog gospodara, savršenog gospodara, bez vanjkavosti. A u isto vrijeme zabludu svih oni koji suprotno tvrde onome sa čim je došao Kur'an i sunet poslanika sallallahu aljihva sallam. Zatim smo pokazali da je označenje da nije rodio i rođe nije što je jasno ukazano na mnogim u Kur'anu, lej seke mislije şey. še i zatim hel lehu se Niko nije kao on, ništa slično nema njemu. Niko ne liči na Laha tebareke wa i ovaj ajti suri kul huvalla velem je kul lehu kufuven ehad. Kufuven I niko ravana Laha tebareke wa ta'ala nije. Niko nije poput njega. Poput Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, što vidimo da Allaha Subhanahu Wa Ta'ala niti je rodio, niti je rod žen, nikomu rava nik, nije, nikomu stiča nije, niti njegovim stavršenim osobinama, niti njegovom veličanstvenom, veličanstvenom biću. Zatim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala ukazuje da nema drugu i da nema djete. Na drugom mjestu u kuranskom majtu, u sura Len Amu, u 100 tom i 101. majtu, Allah Dželašanu kaže وَجَالُ لِلَّهِ شُرَكَا الْجِنَّ وَحَلَقَهُمْ Pogledaj, وَحَلَقَهُمْ Oni su Allahu Subhanahu wa ta'ala pripisali, Allah Jelashanu kaže Džine, koji su govorili drugi koji su tvrdili da su oni šta? Da su sinovi kćeri Allahu Dželašanu wa khalaqahum awani tay koji je ni stvorio to jer u nasluhu kaže ona wa khalaqahu banin wa banatin bighairi I oni smatraju da su oni kćeri i sinovi Allahu Tebareke bareke ve vetala koji su tvrđili bighairi ilm koji su tvrđili bez znanja nisu znali posjedovali o tome niti imaju znanje o tome Allah to negira Allah subhanahu wa taala to negira i on kaže wa kahum. a on je taj koji je sve ni stvorio Kako mu mogu biti? A kada uđe akida u tvoje srce, lej se ke misliš, e, te nemo lehu kako čejaci kažu, ništa nije kao ovo, ništa slično njemu nije, ne postoje neko poput Allah. Pa kako će onda neko postati da bude žena? Da mu bude druga kada ne postoje neko poput Allah? Te ala. A te kako će proiznaći svega toga znači dijete? Allah subhantera čist. I za svi ovi tvrdnji, kve znači tvrde Zulomčari pa Aladželašano kaže subhanahu wa ta'ala amma yasifun aleka allah uzvišeni velik iza svih tih tvrdni iza svega toga čime ga oni opisuju čime ga oni opisuju pa kaže Aladželašano be dio semawati vel ard oni tajko je taj stvoritelj nebesa i zemlje a Na, et nakon tog ajeta odma zatim kaže Enna je kunu lehu varadu valemte kun lehu sahibe. Kako da njemu bude dijete, kako da ima da posjedje dijete kada on nema ni drugu. Negir Allah te barek letala i dijete i drugu, pa tako da vidimo da je kršansko... Ubjecenje i svi oni koji slijede, dala subhanahu wa taala djete adete ženu, da je to neispravno, da to nije istina ni u kom slučaju. Tako vidimo isto tako da oni koji kažu za irbunullah da je u zer sina vahav te bareke vetala, isuda je neispravna tvrdnja. Allah subhanahu wa taala nema da čini ti diete, niti ima drugu jer je čist veličanstvena znači, što svih tih tak majkavi majkavi osobina. Zati malađelšan kaže vahalaka kulul shei, a on je taj koji je stvorio sve. Subhana, on je stvorio sve. Pa kako a ti stvareljama pripišete nešto da i to znači njegovo djete ili njegova žena? Wa bi kulli shay'in aleem, a on sve zna, on je svezdajući, ništa mu ne promiče njegovom, znači savršeno znanju. Osvima ima i posjeduje, posjeduje za nje. Zatim smo kazali da ima značenje Esamed, vječni, stali, neprolazni. I ovo je isto tako potvrđuje kuranskom ayetu: "Wal awwal wal akhiru je prvi I posljednji, vidljivi i nevidljivi, a najbolje je poslanik sallahu alihi veselama pojasnio ove riječ u hadijskoj biljež djima muslim. Allahumme, ente l'ewalu felejse qableke šeji, wa ente l'akhiru felejse ba'deke šeji, wa ente l'zahiru felejse fauqa fešej, wa ente l'batinu felejse dunneke šeji. Gospodaru moj, zaista si ti prvi prije kojeg niko nije postojao, prije kojeg niko nije bio. I ti si posljednji, posle kojeg nikoga nema. Allah, prvi, posljednji. Ti si, vahir, vidljivi, Odnosno ti si onaj izad kojeg nema niko. I ti si onaj koji je nevidljiviji, kojeg niko ne vidi, ali koji se vidi. Koji se vidi i motri. Ovdje imamo jednu predaju koju je znači, koji su nabilježili učenjaci od Ebu Bekel, Bakalanija, koji je bio poznati učenjak ešarijskog shvatanja i razumijevanja. Jedan od najvećih učenjaka njihovog, znači, e, njihove akide, koja je, znači, ešarijska akida. Međutim, on je, falalahu tebara ki o ta'ala, pred krajem svoga života, naravno, pokajao se od tih ubjeđenja i vratio se, vratio se akidi Selefa. Kaže za njega, jedno tem je da nije vidio oštroumnijeg, pametnijeg sugovornika sa kojim je raspravljao od njega. Zamislite, o svim utekelijima sa kojomajon raspravljao ka nije video pametnijeg, koštrumnijeg. Od njega se bojali, znači kršani. Bojali su se svi da uđu u raspravu. Toliko je znači znao ubeđiti u ono što je on znači bio ubeđen da bi bi naoko toga ne možeš da prihvatiš. Pa je on znači da knjige istorijske knjige prenose znači ova priča je sa Hirodova priča. E, mnogo je putovao po svijetu, po kršćanskim zemljama, znači izlazio iz hilafeta, iz okvira oh, hilafeta iz islamske države, odlazio je tamo i razgovarao, odnosno pokušao raspravljati da ih ubijedi u neispranost njihovih ubjeđenja, a u ispranost islama. Pa ovu priču znači da je te prilike tog puta otišao u Španiju, gdje ga je kraj tadašnje Španije pozvao na debatu sa kršćanskim misjonarima sveštenicima. Međutim, šta mu je pripremio priprem, varku? I znate da mu svima nikada ne može se nakoniti jel, kralju, jer to iskazuje samo Allah subhanahu ta ruku i sređa se, samo Allah subhanahu ta čini. A kod nje, kad dođeš kod kralja, onda moraš da pokažeš koliko ga poštiješ i cijeniš. Pa su znali da je on oštruman, da je pametan, pronicljiv, da znači ne mogu tek tako njemu postaviti neku varku da je on raz, ne, razotkrije, učinili su sobu u kraljevom dvoru tako posebno, samo jedna vrata da se mogu na njih ući postavljen je kraj njegov prijestel, okolo su, znači sveštenici koji su iščekivali njegovu pojavu i on dolazi. Al tako, tako su nisko učinili vrata da je mora morao ući i nagijeti se. A odmah stolica ispred toga. Kao da je već se onaj naklonio vladaru. I šta se dešava? Dolazi Ebu Bek Ali, dolazi peta vrata i pogleda odmah nešto ono nije jasno. Počeo gledati lijevo desno in da samo krini i stražnicom oči Allahu doišle ta priča. stražnicom uđe pred kralja tadašnji Španije i kada je došao pred kralja ovi su svi izgubljeni a on nema samo da je on tako znači pametan da je prokužio da neće to sebi dozvoliti on ga je ono jel zbog te njegove pameti razboritosti takve ništa mu nije ti učiniti dokad dođe sjedin ko je taj sa kim se raspravljam Kažu, taj, taj, najbolji od njih. Prilazi mu i kaže, kefek, kef haluk, kako si, jesi dobro, kefe hladuk, kefe hluk, kako ti je porodica, kako su ti djeca, prvo pitanje, kako si, kako su ti djeca i kako ti je porodica. Kada je sveštenik čuo, lice mu je znači se pocrvenilo, toliko ste na ljuti da je i kaže, zna me to pitaš? A znaš da se mi ne ženimo da nemamo djece? Pa kaže, on subhanalam kaže subhanala, kaže se toliko kaže čudiš i ne želiš da budeš opisan tim, a opisi je svoga gospodara da ima i drugu i da ima djetelj. Kažu sveštenike začepio, više nije progovorio. To su bili vođe umeta, oni koji su naslijedili, znači, ashave, tabine i tabitabine, oštrumni i pametni u svim raspravama, nisu dozvoljavali da budu u džah ili neznalice, znali su se kako će se ponašati i nisu bili ti koji su hvatali Čestitali njihove praznike, jer su znani šta njihova vjera? Šta znači čestitati takav praznik? Imali su znanje, dok ražalo znana svečina muslimana je uspavana, ne čita, ne sluša, tako da svi drugi manipulišu, svi drugi podučavaju, svi drugi im ukazuju osim što se ne vraćaju Kur'anu i Sunnetu poslalika s.a.s. u kojima je uputa za čovječanstvo, za prve i posljednje, sve znači kada se pojavi i kada, kada prođe. Zatim Ala Đelašanu kaže Kullu men aliha fan, vojeb kao već hu rabbi kadul dželali Sve što je na njemu prolazno je, se odunjalka prolazi i nestaje osim lica gospodara tvoga koji ostaje vječno zvuk ženerali velik ram. Ovdje kažu učenjaci da može doći u genitivu i nominativu što znači da se opis ovoga veličanstvenog i plemenitog može vratiti da je lica Laha Debare Kvetala veličanstvenog i plemenitog, a može se vratiti kao dva imena Laha Debare Kvetala veličanstvenog i plemenitog. Znači oba dva kirajeta, oba dva učenja, oba dva učenja su ispravna. Zatim imam Kurtubi Rahmetullah Ali govori da je vahdanijet i samdanijet jedino, znači koje dolikuje Allahu Subhanu Vatala pa kaže obaveza i svakom šarijaskom obvezniku da zna da je samdanijet i vahdanijet. Da samo pripadaj Allahu te bareke te bareke vetara samo son te bareke vetara cilja u našim padetima samo so znači traži samo činiš bad radi njega subhana ve samo se njim obraćamo u svim našim nedatšama, svim našim belaima i svim našim potrebama. Sledeći plus poznaj jeste da je došlo u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Buharija, koji bilježi i Muslim i ostali sudani da je Sura u kojoj se spominje, znači, ehad i samed, toliko vrijedan da odgovara trećini Kur'ana u vrijednosti, znači, kada se gleda na Kur'an. Pa imamo prvi hadis od Ebu Saida al-Hudrija, da je poslanik sa Allahu alijih i veseleme rekao, zar neko od vas može svake noći učiti trećinu Kur'ana? Pa su oshabi, U tom trenutku zastali i vidjeli su da je to potrškoča za njih. Pa kažu, Allaho poslaniće, koji od nas u da svake noći uči trećinu Kur'ana? Pa kaže poslaniće sa Allahu alijih i veseleme, Allahu luvahidu samed, sulusul Kur'an. Allahu luvahidu samed, sulusul Kur'an. Allah, jedan jedini koji utočište svakom je trećina Kur'ana. Pogledajte kako je ukazao, Allahu luvahidu samed da je trećina Kur'ana, imamo hadis koji smo prošli put spominjali isto znači, uznačenje toga, ali Imam bi kaže zbog ovih hadisa koji ukazuju na vrijednost Kur'ana trećine i Kur'ana da je sura Kul kaže to je iz tog razloga što u njemu postoje dva Allahova imena koja se ne spominju nigdje drugo osim u toj suri, a to je Allahovo ime Ehad i Samet radi samet. Dakle, Tome je govori za vrijednost recine Kur'ana u pojašnjenju, znači kako ima vrijednost? Kaže to je iz razloga što Kur'an govori o tri stvari veličanstvene tri stvari, a to je o tevhidu. Allahu et bareke vetala jednoći o pravima međusobnim znači dozvoljenim zabranjenim stvarima Allah subhanahu wa taala govori o drevnim narodima šta je bilo znači govori o propisima drevnim narodima i govori o svojoj jednoći a ova sura kao ni jedna druga sura govori o jednoći Allaha milostivog rahmana znači zbog toga znači Kur'an imamo tri znači stvari o kojima govori tauhidu imamo drevnim narodima i propisima kada pogađamo znači zbog čega je trećina a to što govori samo jedno od te tri stvari a to govori o svojstvima Allah subhanahu wa taala pa sab kojedo što u hadis koji je Buharija znači isto tako zabilježio je često je mnogo učio tu suru pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se požale, pa je kazao o Allahu o Allahu poslanice ja je učim zbog toga što ona opisuje svojstva rahmana svojstva milostvog pa je zato volim učiti pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tebe Allah voli I tebe Allah voli. Ibn Taymi rahmetullah riječ kada govori znači, ovim riječima i tebe Allah voli, kaže svaki onaj koji bude volio Allahov te bareke u talavil časlana svojstva da uči, izvučava i slušava njima. To je znak da Allah subhanahu wa ta'ala voli tako. Pa pogledajte danas koliko niko i negira je laha te bareke, ta lijepa i mena savršena svojstva, glava u Pa kako će takve laha te bareke, te bareke vetala voliti? I mnogi drugi hadisi koji govore o vrijednosti sure, sure Al-Ikhlas, jedan uh, koji, uh, koji je znači saneda, znači mursel prekinutog lanca od Said ibn Musađiba da je kazao, Rahmetullah Ali, da je čuo od poslanika sallahu alihi veselam nacije preknut, ali znači njegov senet do do njega Musađiba je ispravan, vjerodostojan, kako kaže Šajbarnaut ispravan vjerodovostan. Kaže, ko prouči, kaže poslanice Allaho, ko prouči suru kulhu v Allah deset puta, Allah će mu izgrati dvorac u dženetu, pa ko prouči, kaže, 20 puta, Allah će mu izgrati dva dvorca u dženetu, ko prouči tricet puta, Allah će mu izgraditi tri dvorca u dženetu, pa je Omer radijel anhu ustao i kazao Allaho, poslanice, ćemo tamo imati znači više naših palača, više tih dvoraca, pa kaže, poslanice, sallallahu alejhi ve sellem Allah daruje mnogo više od toga. Allah daruje mnogo više, mnogo više od toga. Kažemo hadis je uh, našeg znači prekinutog lanca prenoslaca, ali je ovaj lanac do do Musayba isprava kako kaže Schreibernaut, a i uh, drugi hadisi koje bilježi imam Taberi Uh, Imam Ahmed koji je poznati hadis svima, ako proći deset puta kulhu Allahu ehad, Allah će mu sagrati kuću u džennetu, ovaj hadis svećina islamske učenjaka ocenje kao slabijim daifom, uh, šeheh Albani rahmetullah lije kada je pokušao opraviti spoj između svih ti predaja, pošto ima više znači strana, više pravaca, više seneda, a svi su gotovo slabi, svi su slabi, Uh, kaže da jedan drugog ojačavaju, osnažuju, tako da može doći najmanju ruku da je zbog ovog seneda, ovog drugog hadisa znači koji smo citirali 10, 20, 30 puta, kaže šejh najmanju ruku da je hadis Hasan. S tim da su opet i danasnji znači, danas mu hadisi pokušali odgovoriti šejhu, pokušali odgovoriti šejhu da hadis i da i ostaje znači dajiv, ali šejh ostao, znači primišljaju da, da je hadis Hasan, Rahmetullah Reh i svima onima koji su Bili naši učinjaci velikani, koji su danas velikani, da jela smo, Ana Vatala, učesti, učesti na pravom put da im podari dug životama tamo, isto tako oprosti našim roditeljima, da nam podare, da se okoristimo od onoga što smo čuli, da nam ukaže na pravi put, pa da da taj put slijedimo, zavdu jasnom pa da se je klonimo, da oprostima našim roditeljima, da jedinim naše safove, e, naše safove na istini na riječima istini da uništi naše neprijatelje i neprijatelje Islama, da pomogne našom broćom muslimanom u čitavom svijetu, isto tako da pomogne nama na ovim prostorima, da ostanemo, opstanemo i očevamo, vjerujem da je proširimo, makar bilo znači mrsko, makar bilo mrsko svima onima koji mrze i Allah, Tebara i Kabbala i Ljegova poslanika, sallahu alihi veseleme, i dini islami prop Jene koji praktikuju, praktikuju veru islama. Subhaniq Allahum hamdika, shahadu ilah ilah ilah enda, stakvirke, wa atubu ilayko, jazak mollahu khair.